Kebodohan. Untuk menjauhi kebodohan tersebut Kita gemar Hadir di majlis taklim Untuk menambah ilmu kita Dan setelah kita pulang dari majlis Mendapatkan ilmu Maka kita amalkan ilmu tersebut Dan kita ajarkan kepada keluarga kita Yang ada di rumah Atau mungkin tetangga kita dan lain-lainnya Dan semoga Allah selalu memberikan kepada kita Gemar dan rasa cinta dan rasa rindu untuk duduk selalu bersama para ulama, memandang wajah ulama dan dekat dengan ulama. Amin. Ya Rabbal Alamin. MaashAllahaladzim alhadzirat. Alhamdulillah Allah panjangkan umur kita dan kita di saat ini telah berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab bulan yang dikatakan oleh Nabi Muhammad salallahu alaihi wa alihi wa bulan Rajab adalah bulannya Allah subhanahu wa ta'ala sehingga apa yang harus kita lakukan di bulannya Allah ini apa yang harus kita perbuat di bulan yang mulia ini yaitu memperbanyak istighfar memperbanyak mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dibarengi dengan sadar, yang dibarengi dengan kesadaran yang sesungguhnya merenungi akan dosa karena dosa manusia itu, kalau tidak kita mintakan ampun dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah tidak ampuni dan Allah akan marah dan sungguh tidak ada hamba yang bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan kesadaran Sehingga seorang hamba yang beristighfar Bertobat kepada Allah itu Karena dia sadar Maka di bulan yang mulia ini Berbanyak istighfar Berbanyak doa Agar Allah ampuni dosa kita Para ulama mengatakan Rajab itu Bulan untuk kita menanam Kemudian nanti kita akan Masuki bulan syaban Dan bulan syaban itu Bulan untuk kita menyirami tanaman tersebut, dan nanti kita akan memasuki bulan Ramadhan dan bulan Ramadhan itu bulan untuk kita panen. Sehingga di bulan Rajab ini kita bersihkan dosa kita ini dengan kita berbanyak istighfar, eh. mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wataala, sehingga para salaful salaf itu mengajarkan kepada kita ketika masuk bulan Rajab berbanyak baca Robbiul Furli Warhamni Watub Alia. Rabbul Firni Warhamni Watub Aliyah. Para banyak baca doa tersebut ya, yang artinya Allah ya Allah ampunilah aku dan berilah rahmat untukku dan terimalah taubatku. Dibaca tujuh puluh kali setelah salat maghrib atau salat isak lebih banyak lebih bagus. Karena tidak ada ruginya orang beristighfar itu. Karena kita harapkan dengan istighfar Allah ampuni segala dosa kita. Kita masuk bulan syaban dalam keadaan yang suci tanpa dosa. Kemudian kita dekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad dengan memperbanyak salawat. Dan masuk bulan Ramadan dalam keadaan diri kita sempurna. Sehingga kita jadikan oleh Allah SWT hamba-hambanya yang pantas untuk menerima malam laylatul qadar. Maka mulai dari hari ini, mulai dari bulan ini kita persiapkan bulan Ramadan yang begitu suci dengan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala banyak istighfar ya. Tidak bisa baca doa tadi istighfar astagfirullah alazim diperbanyak tapi dengan syarat dibarengi dengan kesadaran. Renungilah dosa yang pernah kita lakukan sambil kita istighfar satu kali kita renungi ya Allah dulu aku pernah berbuat dosa itu ya Allah. Ya Allah dulu aku pernah menggunjing orang ya Allah. Ya Allah dulu aku pernah berzina ya Allah. Kita sebut-sebut dosa kita sambil kita istighfar Agar kita sadar kalau kita beristighfar ini karena banyaknya dosa kita. Ya. Bukan karena ingin mengambil fadilah bulan rajab saja. Kemudian kita banyak istighfar sampai istighfarnya 10 ribu kali. Tapi tanpa adanya kesadaran percuma istighfarnya. Ya. Istighfar sambil sadar kalau kita ini hamba Allah yang tidak pernah luput dari dosa. Sehingga Allah ampun dosa kita, kita keluar dari bulan rajab tanpa membawa dosa sedikit pun. Amin. Ya Rabbil Alamin. Kemudian para hadirin hadirat. Di bulan Rajab ini ya, Ada kemuliaan-kemuliaan Dan Allah Mengajurkan kepada kita Nabi Muhammad pun juga Untuk kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu SWT Termasuk dari ibadah tersebut adalah Puasa di bulan Rajab Puasa di bulan Rajab Ada sekelompok kecil Dari hamba-hamba Allah Yang kerjaannya Membidahkan, mengkafirkan, mensyirikan orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab Sehingga Dalam puasa, pembahasan puasa di bulan Rajab ini Ada dua kelompok yang pertama Kelompok tadi yang suka membidahkan, mensyirikan orang yang puasa di bulan Rajab Kemudian ada Kelompok kedua Orang yang menggebu-gebu ya bersemangat menyebarkan tentang kemuliaan dan fatihah puasa di bulan Rajab tanpa disadari hadis-hadis yang dibawakan terkadang hadis maudhu atau hadis laif hadis yang dibuat-buat sehingga perlu kita jelaskan bahwasannya puasa Rajab itu hukumnya adalah sunnah hukumnya adalah sunnah jadi kalau ada sekelompok kecil dari hamba Allah yang mengatakan puasa rojab itu bid'ah dolalah, ya, sesuatu yang baru dan sesat, kita katakan salah. Puasa rojab itu hukumnya sunnah dan itu sudah dibahas oleh para ulama dengan tuntas dan gamblang. Ya. Dan alhamdulillah kita punya guru Buya Yahya sudah pernah mengarang risalah kecil tentang kontroversi puasa di bulan Rajab yang diperdebatkan oleh mereka kelompok kecil yang melarang puasa di bulan Rajab kita nukil sedikit kita jelaskan bahwasanya puasa di bulan Rajab itu sunnah dan sudah dijelaskan oleh para ulama ya. bahkan dari 4 madhab dari madhab Imam Malik Imam Abu Hanifah Imam Syafi'i mengatakan puasa di bulan Rajab adalah sunnah. Sedangkan madhab Imam Ahmad ibn Hanbal Beliau mengatakan Puasa di bulan rajab secara keseluruhan Hukumnya makruh Puasa di bulan rajab Secara keseluruhan hukumnya makruh Tapi ke kemakruhan itu Akan hilang kata beliau jika lo kita bolongi satu hari saja Tidak puasa di bulan rajab Bulan rajab 30 hari Ini menurut Imam Ahmad ibn Hanbal Kalau menurut Imam Malik, Imam Syafi'i ya, Kemudian Imam Abi Hanifah puasa di bulan rajab sunnah mau puasa penuh atau sehari puasa sehari tidak atau cuma puasa di awal bulan rajab saja hukumnya sunnah tapi kalau menurut madhab Imam Ahmad ibn Hanbal puasa penuh di bulan rajab hukumnya makruh tapi kemakruhan itu akan hilang dengan beberapa hal yang pertama kemakruhan itu akan hilang jika puasa 30 hari itu satu hari kita tidak berpuasa di bulan rajab 30 hari bulan rajab 29 hari saja kita berpuasa 1 hari tidak puasa maka kemakruhan itu akan akan hilang dan menjadi sunnah atau kita berpuasa 30 hari di bulan di bulan rajab tapi sebelum masuk bulan rajab kita puasa terlebih dahulu dan kita sambung dengan bulan rajab atau yang ketiga ya, puasa di bulan rajab secara penuh disambung puasa di bulan syaban artinya apa? kalau kita sendirikan puasa 30 hari di madhab Imam Ahmad Ibn Hanbal Hukumnya makruh Tapi madhab kita Madhab mayoritas masyarakat Indonesia Yaitu madhab syafi'i Hukumnya sunnah puasa di bulan rajab Dan itu ada dalilnya Dan itu ada, ada dalilnya Dan dalil pun dibagi menjadi dua Ada dalil yang umum Menjelaskan tentang puasa sunnah di bulan-bulan haram Dan ada dalil yang khusus puasa sunnah di bulan rajab Pertama dalil yang umum yang jelas yang Rasulullah SAW beliau bersabda hadis riwayat Bukhari kulu amal ibni Adam kulu amal ibni Adam lahu illa siam wa anak adzibih aukamakal seluruh perbuatan anak Adam iaitu para manusia ini pahalanya untuk dirinya. Kecuali puasa kata Allah swt ini hadis kutsi Kecuali puasa Aku yang akan balas pahala itu sendiri. Maksudnya apa? Allah mengatakan kalau puasa ada seorang hamba yang ahli puasa, pahalanya Aku yang mengatur. Kalau kita salat berjamaah, kita salat berjamaah seorang suami salat berjamaah dengan istrinya atau dengan anak-anaknya atau kita salat berjamaah di masjid kita sudah tahu. Bahala salat berjamaah itu lebih baik daripada salat sendirian dengan 27 derajat perbedaannya. Tapi untuk puasa tidak ada yang tahu, yang tahu hanya Allah s.w.t. saking mulianya puasa. Sehingga dalam hadis ini dimaksudkan adalah hamba Allah ini diperintahkan oleh Allah untuk memperbanyak puasa. Di waktu apapun kecuali di lima hari yang diharapkan oleh Allah untuk kita berpuasa. Apa itu? Hari raya idul fitri dan Idul idul adha. Dua hari ini haram untuk berpuasa dan yang ketiga adalah ayam mutasirik. Tiga hari setelah hari raya Idul Adha itu juga diharamkan. Ustaz, setengah bulan Sya'ban itu juga diharamkan. Setahu kita, yang kita bahas di sini yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara mutlak, tidak ada yang boleh berpuasa di hari itu, yaitu hari hari itu, baik itu Idul Adha atau Idul Fitri kemudian ayam utasrik itu haram secara mutlak untuk kita berpuasa di dalam hari tersebut, tidak boleh tapi tapi untuk setengah bulan syaban yang sering kita dengar dari guru-guru kita bahwasannya ketika masuk 15, tanggal 15 bulan syaban setelah itu tidak diperbolehkan puasa sering kita dengar seperti itu, itu masih ada pengecualian, kalau kita sudah biasa puasa sebelum hari tersebut kita boleh puasa tidak haram hukumnya puasa itu hukumnya makruh tahrim makruh yang mendekati haram kalau kita sudah biasa ya, bapak ibu sudah biasa puasa senin kamis ya. setiap tahun puasa senin kamis atau setiap harinya puasa setiap minggu puasa senin kamis masuk bulan syaban di pertengahan syaban ibu bingung ini dikatakan kalau puasa setelah tanggal 15 sampai akhir syaban itu hukumnya tidak boleh terus bagaimana puasa kelanjutanku ini puasa seneng-gamesku, lanjutkan tidak jadi masalah. Karena sudah menjadi kebiasaan. Atau seorang wanita muslimah yang punya hutang belum dibayar. Punya hutang puasa Ramadan tahun lalu, belum dibayar kok sudah sekarang ini tanggal 15 syaafan lebih. Tetap harus di, dibayar, tidak haram ber, berpuasa. Ya. Dalam bab ini, kita itu dianjurkan untuk memperbanyak puasa, kecuali di hari yang lima tersebut. Hari Raya Idul Adha, Idul Fitri, kemudian tiga hari tasrik, Selain itu kita dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah untuk memperbanyak puasa. Karena puasa adalah ibadah yang paling bagus ya. Sehingga kita diperbanyak untuk puasa dan dikatakan aku sendiri yang membalas pahala orang yang berpuasa kata Allah Subhanahu wa Dalam hadis lain pun Nabi mengatakan la kholufu fa misaim atyabu indallah min rihal misik yaumul kiamah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim. Boleh mengatakan, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada bau misik nanti di hari kiamat. Bau mulut orang yang berpuasa, ya, karena orang yang menahan makan itu tidak makan, bau mulutnya akan berubah. Ya. Bau mulutnya akan berubah dan perubahan ini, kata Nabi Muhammad SAW lebih indah baunya dan lebih harum daripada bau misik ya, nanti di hari kiamat tandanya apa? Orang yang memperbanyak puasa, dia akan merasakan indahnya mendapatkan bau yang lebih harum daripada mesek nanti di hari kiamat. Sehingga ini dalil yang umum, dalil yang umum untuk kita berpuasa di bulan apapun lebih-lebih bulan yang haram. Bulan haram itu ada empat: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, muharram, Rajab. Disunahkan. Secara benar-benar dan sungguhnya di bulan empat ini untuk kita memperbanyak puasa termasuk bulan sekarang, bulan rajab. Kemudian ada dalil puasa rajab yang khusus. Tadi dalil umum. Kita mau puasa di bulan apapun bukan harus bulan rajab saja. Hukumnya sunnah dan sangat baik. Kemudian dalil yang khusus berkenaan dengan puasa di bulan rajab. Hadis riwayat muslim. Bahwasannya sahabat Utsman ibn Hakim al-Ansari. Beliau berkata saat Said bin Jubair, aku, aku bertanya kepada sahabat Said ibn Jubair tentang puasa rajab. Dan kita ketika itu kata beliau, kata Saidina Utsman bin Hakim al Ansari ini, ketika aku tanya kepada sahabat Said ibn Jubair ini tentang puasa rajab, kita ketika itu lagi di bulan rajab. Kemudian sahabat Said ibn Jubair ini berkata, Samiyyah bin Abbas, aku mendengar. Mendengar dari sahabat Ibn Abbas Yaitu Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumma wa'aradhahumma Ya gul Sahabat Ibn Abbas ini mengatakan Karena Rasulullah SAW Ya sumu hatta na la yuftir Rasulullah itu Di bulan Rajab Beliau berpuasa sampai kita katakan Beliau tidak berbuka sama sekali Maksudnya apa? Sekali beliau Rasulullah ini ketika masuk bulan Rajab Beliau puasa penuh Sampai para sahabat ini memandang Rasulullah tidak pernah makan di siang hari di bulan Rajab. Makanya setelah Maghrib saja beliau berbuka. Kemudian beliau mengatakan lagi, wujfir hatana gula layasum. Dan saat ketika masuk bulan Rajab lain, Rasulullah tidak puasa sama sekali. Rasulullah tidak puasa sama sekali sampai kita katakan Rasulullah tidak tidak puasa. Maksudnya di sini apa? Rasulullah itu memberikan kepada kita dan mengajarkan kepada kita bahwasannya puasa di bulan Rajab itu hukumnya sunnah bukan wajib kalau seandainya Rasulullah itu puasa setiap bulan Rajab dengan puasa yang penuh 30 hari niscaya sahabat ini akan mengikuti Nabi Muhammad SAW karena sahabat ini mereka hidup hanya untuk mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW kemudian nanti sahabat puasa bulan Rajab secara penuh dan istiqamah terus Setiap tahun masuk bulan rajab, puasa 30 hari, masuk bulan rajab lagi, puasa 30 hari, nanti para tabi'in akan mengikuti para sahabat. Dan sehingga nantinya para ulama akan mengambil dalil bahwasannya puasa rajab itu adalah wajib. Tapi tidak. Dijelaskan oleh Imam Al Abdullah bin Abbas ini bahwasannya puasa rajab itu sunnah. Dengan hadis ini, Rasulullah terkadang masuk bulan rajab, Rasulullah puasa penuh terkadang di luar bulan rajab, keluar bulan Rajab masuk bulan Rajab yang akan datang puasa Rasulullah tidak puasa penuh bahkan tidak puasa sama sekali tandanya puasa bulan Rajab itu itu sunnah kemudian ada lagi hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dan Imam Abu, Imam Abu Dawud An Mujibah Al Bahiliyah An Mujibah Al Bahiliyah dari seorang Sahabiyah An Abiha atau Amiha dari pamannya atau ayahnya, bahawasannya paman dari sahabat sahabiyah Mujib Al Bahiliyah ini, atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semantalaka setelah datang bertemu Nabi, berpisah dengan Nabi. Ketika datang tahun yang akan datang, tahun ke depannya bertemu Nabi kembali dan dia bertanya kepada Nabi, Ya Rasulullah, amat takrif ini. Wahai Rasulullah, apakah engkau tahu aku? Apakah engkau mengenaliku, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, Man antar? Ya. Siapa dirimu? Dan paman dari sahabiah mujibah al-bahiliya ini menjawab, al bahili. Aku adalah bahili. Al-ladhiji tukar amal awal aku yang datang kepadamu di tahun kemarin, wahai Rasulullah. Rasulullah menjawab, Fama ghajaraka waqad kunta hasanal ha'ah Rasulullah menjawab Rasulullah tidak mengenali orang ini yang telah bertemu dengan Rasulullah di tahun lalu dan Rasulullah mengatakan siapa dirimu aku adalah Bahir kemudian setelah dia jawab dirinya Rasulullah itu kenal dengan dia tapi karena ada perubahan pada tubuhnya Rasulullah mengatakan rama ghayrak waqad kunta hasanal ha'ah apa yang menjadikan engkau berubah seperti ini Padahal dulu engkau itu punya badan yang segar bukar. Sekarang kau badanmu kurus. Kurus sekali badannya sehingga aku tidak bisa mengenali engkau. Kata Rasulullah SAW. Sahabat Al-Bahili ini berkata, Gala ma'akaltu ta'aman illa bilain. Mundu faratuka aku tidak pernah makan makanan di waktu siang. Dan aku hanya makan di waktu malam semenjak aku bertemu dengan dirimu wahai Rasulullah di tahun lalu. Di tahun yang lalu Bertemu dengan Rasulullah Setelah perpisahan dengan Rasulullah Berpuasa setiap hari Berpuasa setiap hari Makan di waktu malam Sampai ketemu Rasulullah di tahun depannya Dan berkata Fakala Rasulullah SAW Rasulullah berkata Lima azabta nafsak Kenapa engkau siksa dirimu Kenapa engkau Engkau siksa dirimu Sumaklala. Kemudian Rasulullah mengatakan Sumsyahra sabri syahrin, Berpuasalah di bulan sabar Atau bulan haram Dan berpuasalah satu hari Di setiap bulannya Berpuasalah di bulan haram Dan berpuasalah satu hari di setiap bulannya Itu perintah dari Muhammad kepada Al-Bahili Kemudian Sahabat Al-Bahili ini mengatakan Zidni fa'in nabi kuwa Tambahlah wahai Rasulullah Jangan cuma sehari aku punya kekuatan Untuk berpuasa lebih dari sehari wahai Rasulullah Kemudian Rasulullah mengatakan sum yau kalau begitu puasalah dua hari setiap bulannya. Kala zidni, Tambahlah wahai Rasulullah kalau cuma dua hari aku kuat kata sahabat Bahili. Sum salah satu kalau begitu puasalah tiga hari kata Rasulullah saw. Kala asid ni tambahlah wahai Rasulullah kalau cuma tiga hari mah gampang kata sahabat Bahili ini. Kemudian Rasulullah mengatakan kala sum min al hurum watruk sum min al hurum watruk. Sumbin al-Furub watrub diulang tiga kali Nabi Muhammad SAW berpuasalah di bulan haram dan tinggalkan berpuasalah di bulan haram dan tinggalkan berpuasalah di bulan haram dan tinggalkan maksudnya apa berpuasa di bulan haram dan tinggalkan dengan jadikan puasa di bulan haram ini adalah puasa yang wajib kalau engkau lagi kepingin puasa puasa tidak pengen puasa tidak jadi masalah ini adalah dalil tentang puasa ya. fadilah puasa dan kesunahan puasa di bulan haram yang sudah kita katakan tadi bulan haram itu ada empat: ya. Dul Qadha, Dulhejaj, Muharram, Rajab. Dan bulan yang kita masuki ini adalah bulan Rajab termasuk dari bulan haram. Kata Nabi Muhammad, puasalah di bulan haram. Watruk berpuasalah kalian di bulan Rajab ini. Kalau mau tidak puasa, tidak jadi masalah, tidak pak. Tapi sungguh berbeda orang yang berpuasa dengan orang yang tidak berpuasa. Ya. Jadi di sini sudah kita ambil sedikit. Dari dalil-dalil Dari hadis Nabi Muhammad SAW Tentang kesunahan puasa rajab Kalau ada sekelompok kaum yang mengatakan Puasa rajab itu bid'ah, Puasa rajab itu syirik Dan lain-lainnya Berarti tidak memahami hadis Nabi Muhammad SAW Dan lebih parahnya lagi ya, Mereka mengatakan Umat Muslimin ini ahlu sunnah wal Jama'ah Al as'ari as-sufi Yang bermadhab Mereka katakan yang puasa di bulan rajab Adalah syirik ya, Fasik dan lain-lainnya mereka membawa hadis tentang larangan puasa di bulan Rajab itu Mereka bawakan hadis Sayyidina Umar eh, Dari Sayyidina Umar yang mengatakan Sayyidina Umar itu mengatakan Kalau ada yang puasa di bulan Rajab secara penuh akan aku pukul Kata Sayyidina Umar eh. Dan bawakan hadis-hadis lain Dan terkadang hadis yang dibawakan itu adalah hadis maudu eh. Hadis yang dibuat-buat sendiri Mereka melarang kita untuk puasa di bulan Rajab Dengan hujah bahawasanya tidak ada dalil di bulan Puasa di bulan Rajab ini tidak ada kesunahan puasa di bulan Rajab ini, tidak ada yang, dari yang datang dari Rasulullah di bulan Rajab ini tentang sun, uh, puasa. Tapi mereka melarang kita dengan bawa hadis yang juga maudhu. Nah, ini sudah menyalahkan kita bawa hadisnya dibuat buat Dan sungguh hati-hati ya, kepada kita pun jangan gampang ya, membawa tentang fadilah puasa di bulan Rajab. Ya. Yang puasa di bulan Rajab dapat ini, dapat itu, dapat ini, dapat itu. Ya. Dengan mengatakan membawa nama Nabi Muhammad SAW, ketahuilah Nabi pernah berkata dalam hadisnya, maka ada baki yang muta ambi dan nar orang yang berbohong dengan membawa namaku kata Nabi Muhammad maka tempatnya sudah dipersiapkan oleh Allah swt dalam dalam merakanya. Hati-hati, ya. kalau kita belajar ilmu hadis itu harus kita ketahui dan bahkan seorang ustad pun kalau ingin membawakan ilmu hadis harus ketahui ini hadis benar atau tidak dan terkadang nampak hadis yang dibuat-buat dengan hadis yang asli sahih dari Nabi Muhammad SAW itu nampak bedanya hadis yang mau ini rata-rata cirinya terlalu berlebihan dalam menyampaikan sebuah fadilah terlalu berlebihan dalam menyampaikan sebuah fadilah misalnya ya, yang puasa rojab Dijamin masuk surga Enak dia menjamin surga Seakan-akan surga itu milik dia sendiri ya. Dan lain-lainnya Memang benar Kalau seandainya orang yang banyak puasa itu Nanti akan dibalas oleh Allah dengan balasan Yang tak terhingga Mungkin balasannya pun juga surga ya. Bahkan dikatakan nanti ada yang puasa Senin kamis dan lain lainnya Dapat masuk surga dan lain-lainnya Memang ada Tapi kalau untuk puasa rajab Jangan berani-beraninya membawa hadis maudhu dengan menisbatkan nama Nabi Muhammad dalam hadis tersebut. Sungguh kalau kita menisbatkan nama Nabi Muhammad dalam hadis maudhu ini. pertanda kita sudah siap untuk masuk ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala na'udhu billah summa na'udhu billah. Jadi intinya kesimpulannya adalah. puasa di bulan rajab ini hukumnya sunnah. Tak usah bingung, tak usah ragu. Kalau pernah dengar di radio atau di media sosial lainnya, di internet dan lain-lainnya kok ada ustaz yang mengatakan di bulan rajab, puasa di bulan rajab itu hukumnya bid'ah atau lalah tidak usah didengarkan ya. tidak usah didengarkan, kita doakan supaya mereka dapat, dapat hidayah tidak usah didebat tidak ya. usah didebat, tidak ada gunanya dapat orang-orang seperti itu ya. yang ada bikin capek mulut saja kecuali jika mereka ingin tahu kalau kita ini berpuasa di bulan rajab ini dengan dalil apa kita berikan dalilnya kita kasih tahu dalilnya tapi kalau mereka ngajak debat yang intinya di akhir dari perdebatan itu tidak ada yang mau mengalah ya. dia tidak mau masuk ke halusinawal jamaah dan kita pun sudah sudah pasti tidak akan masuk ke dalam mathapnya dia maka tidak usah di tidak usah dilakukan karena kata para salaful salih itu ya, berdebat itu bukan adatnya umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah Nabi itu mengajarkan kita untuk untuk berdebat, ya, untuk mencari kepentingan tidak ada. Kalau berdebat untuk meluruskan itu yang boleh. Tapi dengan syarat wajibil hibatihiyah asan. Ya, berdebatlah, ya, berdialoglah dengan mereka yang butuh petunjuk agar bisa lurus jalannya. Bila tihiyah asan dengan kata-kata yang baik. Ya. Tapi yang kita pahami dan terkadang sering terjadi, kalau sudah ada perdebatan selanjutnya akan ada permusuhan. Kalau sudah ada pertentangan lebih-lebih tentang akidah dan lain-lainnya, setelah itu akan ada permusuhan. Dulunya saling menyapa makan barang, karena ada pertentangan tidak menyapa lagi. permusuhan ya. tidak saling sapa, saling menghantam saling mencaci dan lain-lainnya. Lebih baik tidak berdebat. Ya. Lebih baik tidak, tidak berdebat. Tidak usah pusing-pusing. Ngurusi mereka. Yang penting kita gurusi, oh, ngurusi diri kita sendiri aja. Oh, saya sudah tahu. Hukumnya puasa di belakang jahat itu sunnah. Puasa bismillah. Mau puasa sehari, tidak jadi masalah. Mau puasa sehari, sehari puasa sehari tidak, tidak jadi masalah. Kalau termasuk puasa yang paling baik, dikatakanlah Rasulullah SAW, inna ahabba siyam ilallah siyamu da'ud. Paling baiknya puasa, menurut Allah Subhanahu SWT itu adalah puasa da'ud. Sering kena, kita dengar ya, puasa da'ud. Apa puasa da'ud itu? Puasa da'ud itu adalah kana ya sumu wa yuftir yauman. Ya puasa Daud adalah puasa yang biasa dilakukan oleh Nabi Allah Daud alaihi salam boleh puasa sehari, sehari tidak puasa sehari puasa, sehari tidak puasa terus seperti ini ada lagi puasa dahar, puasa selama setahun penuh setiap hari puasa kata Nabi Muhammad SAW, puasa yang paling dicintai oleh Allah, yang paling disenangi oleh Allah adalah puasa Daud sehari puasa, sehari tidak sehingga Bapak Ibu, kalau kepengen di bulan Rajab ini puasa sehari puasa, sehari tidak, tidak jadi masalah atau mungkin Ustaz saya tidak kuat puasa Ustaz. Atau Ustaz saya tidak enggak biasa puasa karena saya kerja. Pekerjaan saya keras Ustaz, saya di sawah nyangkul dan lain-lainnya. Saya cuma bisa puasa satu hari saja itu pun libur ke sawahnya Ustaz. Enggak jadi masalah. Yang penting mengamalkan mengamalkan sun, sun sunnah Nabi Muhammad sallallahu alihi wa alihi wasallam ya. Paham Ibu-ibu ya, Bapak-bapak? Itu dalil tentang puasa di bulan Rajab kesimpulannya tadi hukumnya sunnah. Dan itu sudah dibahas oleh para Imam Madhab kita, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abi Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Dan bahkan ada riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan puasa di bulan Rajab itu sunnah walaupun hanya walaupun sebulan penuh. Kan tadi kita katakan puasa di bulan Rajab secara penuh menurut Imam Ahmad bin Hanbal hukumnya makruh. Kecuali kalau sehari kita tidak berpuasa di bulan tersebut. 30 hari satu hari tidak puasa, cuma puasa 29 hari maka kemakruhannya hilang Atau sebelumnya puasa dan sesudahnya puasa maka kemakruhannya hilang Dan ada riwayat dari para imah yang bermathapkan Imam Ahmad bin Hanbal ya, Bermathapkan Hanbali, mereka mengatakan puasa di bulan rajab hukumnya sunnah Dan tidak ada yang mengatakan puasa di bulan rajab itu hukumnya haram, tidak ada tidak ada yang mengatakan puasa Jumalah rajab hukumnya haram itu yang harus kita yang harus kita sadari ya. Kemudian kita masuk ke dalam kitab Bidayatul Hidayah. Untuk hari ini kita tidak baca sengaja tidak baca hadis karena ini hari awal kita masuk bulan Rajab ya. Kemarin tanggal 1 sekarang tanggal 2 sehingga perlu kita jelaskan tentang puasa di bulan Rajab sehingga tidak ada kebingungan pada diri para hadirin hadirat, tidak usah bingung puasa saja kalau mau puasa tidak kuat, ya jangan puasa puasa satu hari boleh mau puasa 30 hari juga boleh ya, tidak jadi masalah kemudian kita akan masuk kitab budaya tul hidayah Bismillahirrahmanirrahim kalau musanif rahimahullahu wa nafa'an abih wa biulumihi fidda'araini amin Kemarin sudah kita bahas tentang adab berkulit masjid Ilahul Ishaq mas. Ya. Tata kerama masuk ke dalam masjid. Kemarin sudah kita jelaskan kalau mau masuk masjid diawali dengan kaki kanan sambil membaca doa yang sudah kita jelaskan kemarin doanya. Kemudian dikatakan oleh Imam Ghazali, Azali faitha farak tak minarak atain fani al ikthif watu bima daabi Rasulullah SAW pada rakatul fajr kalau kalian sudah masuk masjid di waktu subuh, kemudian salat dua rakaat, salat sunnah fajar kemudian berdoalah dengan doa yang pernah dibaca oleh Nabi Muhammad salallahu alaihi wa alihi wasalam doanya sangat panjang ya. tetap kita baca secara ringkas dan cepat ini doa yang kita dapati dan diajarkan kepada kita oleh guru-guru kita, ya. doa fajar namanya kalau kau pengen tahu beli kumpulan-kumpulan zikir harian, insyaallah di situ akan ada doa fajar sebelum salat subuh ya. Kemudian nanti setelah salat subuh ada wiridul latif karangan Al-Imam Qudbil Irsyad, Al-Hab Abdullah Haddad. Wa qul Allahumma inni as'aluka rahmatan indika tahdi biha qalbi ini sudah kita baca kemarin. Allahumma inni as'aluka imanandaimani yubasyiru qalbi ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah untuk kau berikan kepalaku iman yang kontinu. Iman iman yang selalu ada dalam hati kami. Yubah syuruh kalbi yang mengembirakan. Yubah syuruh kalbi yang mengembirakan hati kami. Atau langsung kau berikan kepada hati kami. Dan kau perkuat iman tersebut. Ya Allah. Was'alu kayakinan sadiqan. Dan aku mohon kepadamu ya Allah. Keyakinan dan kejujuran hatta a'lamah. Sampai aku mengetahui. Anahum bahwasanya lan yusi bani illama katatahu alayya tidak akan menimpa diriku kecuali apa yang telah engkau tentuka, tentukan kepadaku. Ya doa yang begitu mulia kita dianjurkan oleh Rasulullah ini untuk selalu minta iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala Karena kita manusia biasa yang terkadang iman kita bertambah, dan terkadang iman kita berkurang, maka mohon kepada Allah agar Allah perkuat iman kita Iman berkurang itu dapat kita ketahui kok minggu lalu hadir majlis, sekarang tidak hadir, berarti imannya berkurang hari yang kemarin salat duha, kok sekarang tidak, berarti imannya ber berkurang, hari kemarin baca Quran kok tidak, sekarang, berarti imannya berkurang, maka mohon kepada Allah agar diberi istiqah dan diberi iman yang kuat kemudian wa yakinan sadiqan hatta alama annahu layusibani illa mengatab tahu aliyah dan berilah kepadaku keyakinan ya Allah, sehingga Aku mengetahui dan aku yakin Bahawa saya tidak ada musibah yang menimpa diriku Kecuali itu telah engkau tentukan Ya Allah Sehingga kita harus beriman dengan Takdir Allah subhanahu wa ta'ala Beriman dengan takdir Allah Allah yang maha mengatur Allah yang maha menyempurnakan hamba-hambanya Dan Allah yang mengetahui kebutuhan kita Ustaz saya ini selalu diajarkan untuk berdoa Bahkan untuk minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tapi terkadang Allah bukan malah memberi Tapi Allah malah menambah musibah kepada diri saya Allah itu para hadirin hadirat ya, Tuhan kita itu Dikatakan oleh Imam Ali Bin Muhammad Al-Habsi Pengarang Maulid Sentudur Kita punya Tuhan itu Sebaik-baiknya Tuhan Siapa itu? Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa seperti itu? Allah itu sangat cinta kepada hamba-Nya yang mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekat dengan ibadah, mendekat dengan zikir, mendekat dengan memperbanyak doa. Dan kalau Allah sudah cinta kepada hamba, hamba hambanya itu, Allah kepengin ngetes hamba-Nya. Eh? Apakah ini hamba benar-benar istiqamah dan cinta kepada-Ku? Maka Allah turunkan musibah dan itu sudah ada dalam ayat Al-Qur'an dalam Al-Qur'anul Karim. Kalau Allah cinta kepada seorang hamba Allah akan berikan musibah Kepadanya Dan Nabi pun pernah menjelaskan Dalam hadisnya Kalau Allah cinta kepada sekelompok kaum Allah akan turunkan pada kaum tersebut Musibah Gunanya apa? Cinta kok malah disiksa Kalau kita pahami menurut akal kita Seperti itu kita dapati Cinta kepada hambanya Tapi kok malah diberi musibah Malah dibikin susah yang kita ketahui, kalau kita cinta sama istri kita, istri kita kita buat senang. Ibu cinta kepada suami ibu, suaminya dibuat senang, dimasakkan masakan yang enak. Tapi Allah ini kok seperti itu? Cinta kepada hambanya, malah hambanya dikasih musibah. Yang benar cinta kepada hambanya, kalau hambanya minta uang satu miliar, ya kasih satu mili, miliar. Tapi ini tidak. Hambanya minta satu miliar, tambah jadi miskin. Tidak tambah dapat uang. Kenapa? Karena Allah itu ingin menguji hamba-nya. Kepengen tahu kita ini benar-benar ikhlas minta kepada Allah apa tidak? Kemudian Allah itu pengen tahu dan Allah mengatur segalanya dan Allah mengetahui segalanya. Ini hamba setiap hari beribadah kepadaku dan minta kepada aku memohon mengemis kepadaku kata Allah swt. Tapi nanti kalau seandainya aku beri salah satu dari doanya, dia akan menjauh dariku. Punya rumah yang hampir roboh, ya. gentengnya sudah jatuh satu persatu, kayunya sudah keropos dimakan rayap. Minta sama Allah ya Allah, aku pengen punya rumah yang tinggi yang megah seperti tangga sebelah ini ya Allah. Allah tahu, kalau ini hamba aku beri, ya. aku beri uang untuk bangun rumah, aku beri rezeki untuk bangun rumah. Nanti setelah rumahnya mewah, dia bakal beli TV yang besar. Dia bakal beli mobil yang mewah Kemudian dia bakal Merasa nikmat dengan rumahnya Hingga lupa ibadah kepadaku. aku Jadi jangan pernah mengeluh akan doa yang tidak dikabulkan Alah Allah SWT ala Karena Allah itu maha mengetahui akan apa yang Akan dilakukan oleh hambanya Yang sabar jadi hamba itu Kita ini cuma numpang Cuma numpang dan tidak usah ngeluh Kenapa sih Allah Jadikan saya miskin, tidak usah seperti itu Anggepan kita numpang di rumah ibu mertua misalnya ya. Numpang di rumah ibu, ibu mertua Kemudian makan setiap pagi sarapannya tempe sama sambal saja Kemudian ngeluh kepada ibu mertua Ini ibu mertua kenapa sih setiap pagi kok makannya tempe sama sambal aja? Pantas tidak? Tidak pantas Tidak? Tidak pantas karena apa? Kita sudah numpang di rumah orang ya makanya pun kita tidak mengeluarkan uang sepeser pun kok ngeluh, tak pantas sama, dunia ini milik Allah subhanahu wa ta'ala kita hidup di dunia ini karena Allah subhanahu wa ta'ala maka jadikan kehidupan kita hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala apapun yang Allah tadi terima takdir tersebut ya, dikatakan dalam doa tadi berilah kepadaku ya Allah kekuatan dan keyakinan sehingga aku yakin akan apa yang telah aku timpa dan aku terima di dunia ini itu semua adalah takdirmu ya Allah. Kemudian warah tini bimakasam tahuli dan ridzoi aku ya Allah dengan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Ya. Maksudnya apa? Minta keberkahan dari Allah Subhanahuwataala. Apa gunanya Allah memberikan kelapangan rezeki untuk kita, tapi Allah jauhkan kita dari keberkahan? Apa itu berkah? Ya. Berkah itu kita dapat rezeki dari Allah Subhanahuwataala ya. sepuluh ribu. Tapi bisa digunakan untuk apapun itu namanya berkah. Tapi kalau hari tidak berkah dikasih sama Allah satu miliar beli ini beli itu habis uangnya ngerasa kurang itu tidak tidak berkah. Sehingga minta kepada Allah swt teribuan akan apa yang diberikan Allah kepada kita dan minta keberkahan. Kemudian Allah maafin di iman yang saudik kau yakinilah sabatahukufrun ya Allah berikan aku iman yang kuat dan keyakinan yang tidak pernah ada ketufuran setelahnya ya Allah ya. yakin yang benar-benar kalau seandainya ada ya, yang mengajak kita untuk menjadi orang kafir keluar dari Islam naudzubillah. tapi kita punya iman yang kuat insyaAllah kita akan tolak hal tersebut ya. tapi kalau sudah kita punya iman yang tidak kuat cuma karena indomie ya, atau super mie sekardus saja bisa keluar dari Islam dan itu banyak dari saudara-saudari kita Sehingga kita minta kepada Allah, Ya Allah berikan kepadaku iman yang kuat, agar aku tetap beriman kepadamu dan tidak ada kekufuran bagiku, Ya Allah, sampai aku mati. Wa ya. rahmatan analu biha syarafakaramatika fi dunia wal akhara, dan rahmatilah diri kami ini, Ya Allah. Kasihanilah kami, Ya Allah, sehingga kami mendapatkan kemuliaan. Kemuliaan dari dirimu, Ya Allah, di dunia dan di akhirat. Ya. Dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang mulia di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma ini as'aluka sabra indal al wal-fauza indal al-liqa, wa manasila wa wa'isa suhada, wa nasral al-aqda, wa murafaqat al-ambiyak. Ya Allah, kami mohon kesabaran indal al-qabak, kala engkau memberikan takdir kepada kami, ya Allah. Tak kala engkau turunkan musibah, berilah kami kesabaran, ya Allah. Wal Fauzah indalikah dan belah kami keberuntungan ya Allah, tak kami bertemu denganmu nanti ya Allah. Wa manazilah shuhada dan tempatkan kami ya Allah di tempat para syuhada, orang-orang syahid. Kumpulkan kami bersama orang-orang syahid ya Allah. Wa aisyah shu'ada dan berikan kepada kami kehidupan orang-orang yang bergembira. Artinya apa? Jadikan kami hidup di dunia ini ya Allah dengan gembira dan hidup di akhirat pun dengan dengan gembira. Yang perlu kita fahami kegembiraan itu bukan diambil atau dilihat dari harta. Bukan berarti orang yang kaya kemudian dia bahagia. Orang yang punya mobil lima dia bahagia. Tidak. Orang yang bahagia itu adalah orang yang kona'ah. Orang yang merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Sehingga lima musyafi'i mengatakan, Idamakun tidak kalbin kauin fa antalamalikud dunia sawau. Ya. Kalau engkau punya hati yang kurnaah, punya hati yang merasa cukup, ya. maka engkau dengan raja yang paling kaya di dunia ini sama dah ada bedanya. Kalau raja punya uang yang banyak, dengan uangnya dia bisa beli mobil, bisa beli pesawat mungkin, ya. dan kita dengan hati yang kurnaah kita akan merasa senang dengan apa yang kita punya punya beras sedikit kalau dimasak hanya jadi sepiring saja tapi hidup berdua dengan istri ya makan disyukuri berdua dengan istri hanya sepiring tidak jadi masalah yang penting kita syukuri Allah akan tambah dan Allah akan semakin cinta kepada hamba yang kona'ah seperti ini punya suami kok ternyata riskinya lagi lagi seret Kemudian makanannya setiap hari, launya tempe terus, bu. Beli minyak pun tak mampu, bu. Sehingga tempenya cuma dikukus saja, direbus saja, disyukuri. Di, disyukuri. Masih mending ibu punya suami. ya Untung-untungan bu punya suami. Banyak muslimah yang belum punya suami, kasihan. Sehingga nabi itu mengatakan, paling banyak penghuni neraka itu adalah kaum wanita. Paling banyak penghuni neraka adalah kaum kaum wanita para sahabiah sahabat-sahabat wanita tidak terima dan berkata kepada ini, "Ya Rasulullah, kenapa kaum bisa seperti itu? Apa bedanya diri kami ini dengan kaum lelaki? Kaum lelaki ibadah dengan banyak, kami pun juga bisa ibadah dengan banyak." Nabi mengatakan, "Kebiasaannya kaum wanita itu uh, apa yuksir nasika wa'as sunnal asir" mereka kaum wanita itu seringnya suka mengeluh nah, Ini kalau ada ibu-ibu yang mengeluh hati-hati bu ya. tempatnya neraka, makanya jangan mengeluh ya. kalau suami rizkinya mepet ya syukuri aja doakan ya. kunci keberhasilan seorang pria itu tergantung doa istrinya ya. kalau istrinya ahli ibadah ahli baca Quran suka doakan suaminya insyaallah rizki suaminya bakal, bakal lapang dan banyak kalau istrinya kerjanya cuma mengeluh saja ya. Suami kerja, berangkat pagi, pulang malam Sampai rumah, bawa uang 10 ribu di Omeli Ini ahli neraka kata Nabi Muhammad SAW Maka hati-hati ya. Yang sudah sikak, suka banyak mengeluh Kemudian Yang kedua, yang furnal asyir Suka tidak nurut kepada suaminya Suka melawan suami atau keluar rumah Tanpa izin suami Ini ahli neraka Hati-hati, makanya syukuri kalau punya suami, kok ternyata rizkinya masih mepet ya bu. Masih mepet, minta pada Allah. Ya Allah, itu suami kasihan, ya Allah. Naik motor panas-panas, ya Allah. Pulang cuma wabak-wabak 10 ribu, lapangkan rizkinya Allah. Ini istri yang soleha. InsyaAllah bakal dilapangkan rizki, rizki suaminya. Dan syukuri. Ya. Kalau seandainya Allah takdirkan memang seperti itu. Ya. Allah yang mengatur semuanya, yakin. Ya. Kalau seandainya sudah doa, Ustaz biaya tetap saja setiap hari 10 ribu dapatnya Ustaz ya. itu sudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala disyukuri ya. masih mending, masih punya su suami, yang lainnya belum punya suami kasi kasihan ya. disyukuri seperti itu agar tidak menjadi perempuan yang ahli neraka. dijaga ibu ya. dijaga ahlaknya dengan dengan suami mungkin ini yang bisa kita hadirkan di bagian hari ini kita untuk majlis kita dengan doa bersama-sama ya. sebelumnya ada pengumuman ya rutinan masjid-masjid kita insyaallah akan kita umumkan setiap pertemuan, setiap malam Ahad kita sudah ada rutinan dan mohon saling menghubungi satu sama lain dan saling minta informasi dan mengumumkan. Kita harap rutinan kita setiap malam Ahad ini untuk bisa dihadiri bukan hanya dari masyarakat kampung atau desa tersebut saja. Kita pengen kalau bisa berangkat bareng-bareng, berangkat bareng-bareng dari pondok ini. Konvoi barang-barang berangkat ke tempat, kita ngaji barang, baca maulid barang ya. Setiap malam Ahad kita punya rutinan ya. Sudah penuh ya. Setiap malam Ahad lagi, malam Ahad kali malam Ahad baik, malam Ahad lagi. Dan lain-lainnya itu sudah penuh semuanya. Kita pengin kita berangkat barang kemudian di acara kita baca maulid Bu ya. Baca maulid sedikit, kemudian maulul qiyam dan setelah itu baru kita mulai tausiah dan tausiahnya enggak usah panjang-panjang intinya kita bikin majelis di malam ahad ini untuk mengurangi para pemuda pemudi kaum muslim muslimat ini untuk berpacaran di luar sana untuk menanggulangi ini kita bikin majelis sholawatan bareng bareng bareng kemudian kita isi ilmu ya kita isi ilmu itu setiap malam malam ahad kemudian setiap malam jumat setiap malam sabtu paing jumat malam sabtu paing itu di rumah bapak Huda di Tanjung untuk bisa dihadiri dan mohon informasinya, ya, saling membantu saling mengingatkan, satu sama lain dan mohon doanya untuk kemajuan pondok pesantren kita Al-Bahjah di Tulung Agung ini pembangunan SMP dan doakan para santri-santri ini ibu, agar menjadi para ulama-ulama yang bisa membawa Islam ini menjadi jaya dan menjadi para ulama yang ikhlas lillahi ta'ala dan berjuang berdakwah dengan semangat kemudian kita minta fatihah ibu satu, ya, untuk nenek saya yang sedang sakit dan ibu mertua saya juga sedang sakit mohon doanya semoga Allah beri kesembuhan kepada mereka dan Allah angkat segala penyakitnya Allah beri panjang umur ya, untuk mertua saya dan para orang tua kita semuanya nenek saya dan lain-lainnya agar diangkat penyakitnya dipanjangkan umur kita semuanya ayah kita ibu kita semuanya dipanjangkan oleh Allah yang kuat dan serta sehatul afiyah ala hadin walakulutun salihah bijahinnabi wa ali annabi wa ila hadratinabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suratul fathah Kemudian satu lagi untuk minta fatihahnya, kirim fatihah untuk kakek istri saya yang pada minggu lalu meninggal dunia. Al-Fatihahilaroh, wa ba'Isma'ilu usulihi wa usulihim wa al-muntasibina ilaih ma ajmain, wa arwahijame'e man ahabbana wa liman hadra fi hadal makan, wa al-arwajam al-hadri wal-hadrid. Allah ayat-ayat Shahab Ibrahim. Firman Allah ayat Al-Kabirahum rohdu jannah. Wa Allah hayu idu barakatihim ala hadi niah. Walakunatun wa salihah bijahil Nabi wa al Nabiyyu ala hadrat Nabi Muhammad sallallahu sallam. Bismillah. Subhanallah. Bismillah. Waalaikumussalam. Waalaikumsalam. Kita terima kita dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Hamdan yufni amahu yufni mazidah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 وحسن منقلبنا وعافنا وعفونا وغفر لنا وارحمنا وعلى طاعتك أعلنا عن بابك فلا تدردنا واختم بالصالحة أعملنا يا رب العالمين اللهم يا الله Sebagaimana engkau mudahkan kami duduk di majlis yang mulia ini, Ya Allah Mudahkan kami untuk masuk ke dalam syurgamu, Ya Allah Mudahkan kami untuk masuk ke dalam syurgamu bersama orang tua kami, Ya Allah Bersama anak-anak kami, Ya Allah Kakek kami, Ya Allah Nenek kami dan saudara-saudari kami, Ya Allah Berserta orang-orang yang hadir di majlis ini, Ya Allah Mudahkan kami semua untuk masuk ke dalam syurgamu bersama kasihmu, Nabi Muhammad Masukkan kami di dalam sergamu bersama kasihmu Nabi Muhammad, Ya Allah, Ya Allah, dengan berkat bulan yang mulia ini, Ya Allah, ampuni segala dosa kami, Ya Allah, Engkau yang maha mengetahui, Ya Allah, akan dosa-dosa kami, ampuni dosa kami, Ya Allah, orang tua kami, Ya Allah, anak-anak kami, Ya Allah, kerabat dekat kami, handi calon kami, Ya Allah, dan orang-orang yang hadir di majlis ini, dan para santri, dan para ustaz, dan as Ya Allah. Ampuni dosa mereka semuanya, Ya Allah Dan panjangkan umur kami dalam kotaatan serta sehatul al Orang tua kami yang telah meninggalkan kami, Ya Allah Saudara saudari kami yang telah meninggalkan kami, Ya Allah Dan mereka yang pernah hadir di majlis ini, Ya Allah Dan telah meninggal, Ya Allah Lapangkan kuburan mereka, Ya Allah jangan kau siksa mereka, Ya Allah Jauhkan mereka dari siksa kuburmu, Ya Allah Jauhkan mereka dari siksa api neraka kamu, Ya Allah Ya Allah, dengan berkat bulan yang mulia ini, Ya Allah bersihkan hati kami, Ya Allah Bersihkan hati kami dari segala penyakit, ya Allah Bersihkan kami hati kami ini dari penyakit dengki, ya Allah Dari sombong ya Allah Dari diyak, ya Allah Dari hasud dan lain-lainnya, ya Allah Dan bersihkan hati kami di bulan ini, ya Allah Dan di bulan syaban, ya Allah Sehingga kami masuk dalam bulan Ramadan Dalam keadaan yang sempurna, ya Allah Membawa iman yang kuat, ya Allah Tanpa adanya dosa sedikit pun, ya Allah Ya Allah, panjangkan umur kami Sehingga kami bisa memasuki bulan Ramadan, ya Allah Panjangkan umur kami, ya Allah Agar bisa menikmati puasa di bulan Ramadhan Ya Allah Ya Allah Ridai kami Ya Allah Ridai kehidupan kami Ya Allah Dan ridai apa yang telah kau berikan kepada kami Ya Allah Dan berkahilah segala apa yang telah kau berikan kepada kami Ya Allah Ya Allah Panjangkan umur kami Ya Allah Orang tua kami yang masih hidup Ya Allah Saudara saudari kami Ya Allah dan Orang-orang yang hadir di majlis ini Ya Allah Dalam keadaan sehat serta Dalam keadaan taat Serta sehat Ya Allah Kami mohon kepadamu Ya Allah Kami sangat rindu kepada kasih Munabimu Muhammad kami sangat rindu kepada kasihmu Nabi Muhammad dan kami ingin mandang wajahnya, ya Allah. Maka di malam hari ini, ya Allah, di saat kami tidur pulas, ya Allah, hadirkan wajah Nabi Muhammad dalam tidur kami, ya Allah. Wajah hadirkan wajah Nabi Muhammad dalam mimpi kami, ya Allah. Kami sangat rindu kepada kasihmu Nabi Muhammad. Sangat kami sangat ingin dekat dengan kasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Dan kami ingin berbicara dengan kasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Maka dekatkanlah Nabi Muhammad kepada kami, ya Allah. Dekatkanlah Nabi Muhammad kepada santri-santri kami, Ya Allah dan berilah keberkahan kepada ilmu mereka, Ya Allah jadikan ilmu kami dan ilmu-ilmu santri kami ini, Ya Allah ilmu yang manfaat, Ya Allah dan jadikan mereka para pejuang-pejuang, Ya Allah pejuang penyambung lisan bagi Nabi besar Muhammad dengan semangat dan ikhlas, Ya Allah dan jadikan kami, ulama' al-amilin ulama' yang mengamalkan ilmu kami, Ya Allah dan Ya Allah, kami mohon jabut nyawa kami dalam keadaan khusnul khatimah jabut nyawa kami dalam keadaan kami membaca Al-Quran, Ya Allah Jeput nyawa kami dalam keadaan kami bersujud dengan khusyuk Ya Allah. Jeput nyawa kami dalam keadaan kami beristighfar, mohon ampun dan taubat dengan tawbah tanah suha, Ya Allah. Dan jeput nyawa kami, Ya Allah. Jika lah hati dan insan ini mampu mengucapkan kalimat yang anggung dan mulia. Kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه نحيا وعليه نمود وبهادبص إن شاء الله تعالى ونحن من العاملين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وابلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واوف لنا مما ضايا واسع الكرم يا صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحه كان ممكن Mungkin yang boleh kita hadirkan mohon doa selalu dan mohon maaf jika ada perkataan yang menyinggung atau menyakiti hati para hadirin hadirat. Wabilahatulailah, sumaridulainah, samsalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.